під ноги тим, хто стояв довкола і ждав своєї черги. Тоді його зі сміхом і гамором витягали, ставили на ноги, обдрушували. Всім було весело. Поприходили також молоді чоловіки з молодицями та дітьми, навіть старі повилазили з хат, причоплили, щоб подивитися, як веселиться молодь. У кожухах, свитках, овечих шапках, чоботях і личаках жінки у домотканих хустках з овечої вовни Усі раптом забули про тривоги, які непокоїли їх в день і вночі, про смертельну небезпеку, що причаїлася десь у далекому полі Половецькому, жартували, сміялися, катались на крутиці. Здавалося, увесь калиновий кут зібрався тут на льоду Рокитного озера, по берегах якого у тихому сні під білими снігами снили гіллясті ракети. Тільки зараз Добриня до кінця відчув і зрозумів нерозумом і серцем, що він з іншого чужого світу, яким для нього була половецька та татарська неволя, повернувся в світ звичний і рідний додому. Багатьох хлопців і дівчат він не впізнавав, виросли, стали дорослими, інші постаріли, заросли бородами, але його впізнавали. Махали вітально руками або підходили, радо поплескували по плечах, тиснули руки. Це ті, з ким він ще не зустрічався, а з тими, хто приходив допомагати в роботі, в чи в кузні, вітався як з добрими друзями. Десь у гамірливому натовпі загубилася гамночка. зникли Василь та Іванко, а він стояв одинаком і радів з того, що своєю нехитрою крутилкою приніс землякам радість. Раптом він відчув на собі чийсь погляд, підвів очі і побачив на протилежному боці кола серед людей Милану, зустрівся з її поглядом. І такий біль у ньому вичитав, такий смуток і таку любов, що йому перехопило подих. Вона вже, мабуть, довго так дивилася на нього, бо нічого і нікого побіля себе не помічала, була заглиблена в себе свої думки і навіть не чула, як пхикав, простягаючи до мами рученята, маленький добрик. На її очах стояли сльози. У Добрині обірвалося щось у душі. Так ось, як кохала і кохає його і досі Милана. Довгі роки невідомості, коли всі поклали на ньому хрест, не пригасили її почуттів. Ні заміжжя, ні народження сина, ні приналежність до його роду не змогли вбити в ній того кохання, що спалахнуло в її серці, П'ять злишком років тому, а тепер, коли він несподівно з'явився, розгорілося, видно, ще з більшою силою. Бідна, бідна Мелана, як же їй важко. Як потрібно стримуватися, щоб у сім'ї не видати себе своїх почуттів жодним словом, жодним поглядом перед Василем, перед батьками, перед Іванком та Ганночкою, що має таке пильне око і такий гострий язик, перед ним, зрештою? А тут те почуття прорвалося, і вона з ним нічого не змогла подіяти. Мабуть, дуже вже почувала себе нещасливою у заміжжі, коли не змогла стриматися. Милана помітила, що він на неї дивиться, і почервоніла, але очей не опустила. Тільки вуста її розкрилися на зустрічі му, і з них, здалося, Добрині злетіло одне єдине слово, що пролунало в його ушах, мов грім Добрику! На одну коротку мить він тратив самовладання і аж подався вперед. Якийсь внутрішній вихор ураз розчахнув його нутро, пекучим вогнем струсонув, опалив серце, ударив у голову і потьмарив свідомість. Як він утримався, щоб не кинутися до неї, не схопити її на руки і не понести на очах усього народу геть хоч світ за очі. Однак утримався, ніби Приріс ногами до землі, стиснув зуби і серце, і так стояв у страшній душевній напрузі, аж поки не затих той вихор, що збурів почуття і поки не прояснився розум. І тут він побачив, як до Мелани підійшов Василь, що сказав їй. Жінка здригнулася, мов зігнала з себе примарний сон, враз з'яв'яла, оглянулася довкола, взяла маленького добриха за ручку, і ще раз кинувши якийсь благально розгублений погляд на добриню, повернулася і вслідува селем зникла у натовпі. У добрининих грудях важко бухкало серце, а в голові гуло. Він поволі приходив до тями. Що з ним сталося? Яка сила закрутила його, мов тріску, і замалим не затягнула у глибокий вир, з якого годі було б вибратися. Як би він дивився у вічі братові, батькам? Ні, слава Богу, що вихор, налетівши раптово і на якийсь час збаламутивши його душу, так же раптово іщез, як з'явився. Минулого не воскресити, хіба? Для того повернувся він з далеких доріг до отчого дому, щоб принести в нього розлад і горе. Потім перед його внутрішнім зором зринуло юне личко київської бояришні. Зринуло мумоволі, зовсім несподівано. Інколи, правда, він згадував про неї, навіть приміряв подаровану неї сорочку, але сьогодні про дівчину і думки не було. І раптом в його уяві спливло її личко так зримо, ніби вона сама з'явилася перед ним. Її темні, зі скринками очинята сумно заглянули йому в душу, ніби кликали до себе, і він гірко усміхнувся. «Ну, навіщо ти думаєш про неї? Навіщо згадуєш?» Поглянь на себе високо, отак і смерди від боярина ще вище, Янка Бояришня, дочка другої після князя людини в місті, у самому Києві схаменися парубча, забудь, викинь з думок. Він тихо зітхнув і попростував додому. Над озером стояв людський гомінь, чувся дівочий сміх, дитячий вереск, під полосками санчат дзвінко гримів кришталевий лід. А він ішов поволі, мовчки. І серце його скніло від неясної тривоги і невдоволення. І тільки тоді, коли за снігових кучугур виглянули темні стріги батьківської хижі, прискорив ходу. Масниця, радісне прославянське свято проводів зими.